Irisa. De acolo din multe signe sau frihătrii, până aici, visima acela, este o distanță ca de la cer la pământ, în sensul spiritual, îi spune. Și îi dăm seama, numai când coborăm mai gravale, ce metode diabolice folosesc să afala, mai ales acum când îi apropie lui, și apropie spășitul lui Sargeacurilor și s-apropie de în noastră tuturor. Nu știm, dar sunt cu că toți, gândiți la mine, puteți creștiți, sunt totul, doar parte, și că toți vă gândiți să mânești în și că nu pe mult Domnul Judecăție va gândiți în de care ce-am făcut. Asta e așa că, mai mult avăzut, dar acum, de toate creierii, e cu zântul că sunt în că dacă fie sănțat cu vântul, sunt comerci, să îl spune altul în spatele în el, se întâlnitrează, se cauze să trage foarte copii activitățile folositoare, bune sau neconositoare și le de reconosc lui. Adică se porucă lumea ca să vedea la acest frășitul și să se răspune la urmă mai mult ca până acum. Nu ți-a pus atajat. nu ți-a ditut muzica nu. Și nu ți-va Satana nu este un prânz ibaicare, ci este însuși un ierudit, cum a spus Isaia, care, răzvrătindu-se înainte de crearea lumii văzute a oamenilor, a gândit numai cu pugetul, să-și pună sau de a-și da viața celui pe anac. de toate, un Dumnezeu. Și în clipa aceea a căzut cu însuși mulți mulți mulți toți de țări din de Satana ca un fulger ce zânt din se. Deci câte Sfântii Cărinți de Bontăiești din Apocalipți, odată cu El, au căzut a treia parte din Sfântul în de la cei mai mari, până la cei mai mici, de rângurii care plăzesc pe oameni. Deci, o au căzut și două, trei ei biserica, plădesc Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, stăpânesc lumea să conduc pe oameni care au frică de Dumnezeu, pe calea mântuirii. În această încrescare între ugerii buni și îngerii rei, ființa umană este cam la mijloc. N-a fost creat bine omul, să zicem așa, că pe șarfele, satana s-a șarătat în Rai. Vedeți că îndrăuginea la nu unde, chiar în Rai, că unde și Dumnezeu mergea. S-a șoptit că întotdeauna marele crederi, ca și mare cupluri spirituale, se în special prin fața femeiască. A sosit cuvântul acela satanic, Eva l-a afluntat, au căzut în și drama lumii este așa cum o știi. Deci, de, de la crederea lui, ca ogerul îl întâlnit în pomul acela din care nu trebuia să măhnește omul, cunoscind și bine Miseleului, a reușit să colupe pe timpul omului ce Dar copii al lui Adarța, este, Crima aceea, așa din timpul care începe istoria lui, începe după o crimă. Dacă a început lumea este după o crimă care va fi scăsutul cu ucidenii. Care s-a ușit pe fratele tău. întrebând, acest frate era așa de diabolizat pentru că nu avea în ele de fratele tău. Adică satana nu este acel care l-a încărit, l-a dăunat pe el de cu o mare fratele tău. Pentru tot din mândurile, cu ce este fractele casă, diavol, tot din mândria de Când a reușit să ajungă acolo să fie un Dumnezeu. După întâmplările destul de ascrituri, din Vechiul Testament, poate, fără legii în s-au persecutat, totuși, ei, clienții, aceștia să a ta, adică la Inspiția, și mă instituie diavolul, s-a făcut o carică acolo. s-a făcut din pură, dar nu cumva s-a făcut el și el, e bine, el face Iar când Punct ca așa. Rolul înscris din viața ta și nu se va în niciun om. Ce place să ai dacă nu ești înscris? de nu te înscrisese, lumea nu te mâncește, banii nu te coruze, opuse, feminine sau viață nu te trage fristite, atunci și prea Ce Că ca din din motiv N-ai nici o să nu te puni nici un efort. Să te ca să te de a în rău. Nu El îi pe ori. nu putem în tot al nostru, ca să ne întâlnim. că nu ar să i dăm Eu mi-am spus că să ne întâlnim. Eu că să ne întâlnim. Eu de am spus că nu unul să ne să ne întâlnim. Eu mi-am de că ne ce să se că să să Sfântul, ca să se înțească planul Satanii, ești iertat de management dar nu cu proiecte de genul a fi fost învățit că s-au înțeles alți nicături. Păi, aceasta este planul divin, care învață Satana să planul divin, până când se îndreaptă la răspundere. să de Maria, din de divinitate, nu stia Satana, facă de S-a cercat undeva o aritare specială să rămână. s știu eu, cum Dar nu se rezizează prin statul unui care verde de Deci, ce? că e mare, dacă au și spațiu să se ridică. Deci, am spus, aia, de Iran, nu cumva, ce el era să-ți a de nu se De Acasă-mi de dacă nu-mi împăratul un cei de se spune-stea o care merge la nord, dar sunt și la reței, că a fost de plenire, de de -a de că din din care și Să-au mai văzut că nu cumva în zona bătăiemului, să fie așa ajuns. În în ziua adunctului, toate instituțiile cele mai mari care au crescut în lume au avut origine în Ungria. Toate reșuarele mondiale, ultima, analiza de față, au ajuns la fiecare propuție. Ungria. Mândria de o genivare, mândria împăratului roman, poate și mândria împăratului bizantin de sau până la 2700 de ani de existență la peronarea Ințelei Bizantin, mândria lui Hitler, Mândria lui Sărinții, care-i care spus în partea lumea și Europa, stăt așa adus la ateste mășeluri care sunt inegalate din istoria lui Dumnezeu. Deci, la originea tuturor de friților, satana migruieze în sinar prin mândrie. De aceea spune că omul smerit întotdeauna se mântuiesc. Cea mai simplă cale de mântuire este a omului care smerit smerit. De aceea spune și prorocul David, insulat de Dumnezeu Sfânt, smerit urmai, și, și a doua care e foarte simplă de mântuire, celălalt de smerenie, este miroselie. Sunt cele mai scurte cări de pocăinte și de mântuire. Apelează ori la smerenie, dar nu părere. Miroselie, smerenie înseamnă scăriinte, înseamnă scovedare, înseamnă lacră pentru păcatele păcute, înseamnă să iubesc toți oamenii. să-și fi cel mai de jos, să nu dorem niciodată ramuri și așa mai departe. Și a doua toare a zis este frunca de mântuire pune te la capătul lui Tău, să de și avea multe sublete de, de la foamele piși fiște la și de, vii, și de la tinușitile, de se face și de deveni de sau un apostol și le cel mai ușor. Cel mai greu și de este când nu vrea să nu să se să este înțelept și apoi după aceea este Când apare fugitul, apare în Cel mai vreau să mântuire în om să în lume, prin ugețară, prin minte. Un care să înțeleagă tot, să măsoare, să se întăleagă și atunci satana nicam trează. Continuând, fiul de exemplificărilor deabolul, ca să simplific, a toată lumea în multe fiere. Și el diabolizază este om în multe fiere. Multe fiere a poate este acela de multe mili-metode, a de Deci, întotdeauna vă amintim câteva metode de catalizare a omului ca să fie sexe. Este un lumea peste. Cel mai simplu formă de diabolizare a omului este omul e filestie. E filestie. Care este o patronizare a diavolului. De ce unul se diabolizează de altul? Sau de ce intră în diavol, de a iubi, în anumite oameni, devin demoni, ca pe jocuri? pe cunoștința Hristință de Iisus la Mănăstiri, la Sfintele Noastre, și pe faptul de că fi necăsități ca moriții Sfântului Vlasinicului fosti producate, este de spus. Dar în la mult declară cu un părinte și un copil sau un om se de demonizează, fiind datorită unor păcaturi mari, personale, fiind datorită păcatelor părintelor și neamului Și el spune de deci observați, demonizarea aceasta nu este perderea acelui om, și este multuită E ispășirea asta, cazul familiei. Așa trebuie să că ne se sprege, de action, nu știu, omul care are demonii, cum a fost la noi trecut, și am văzut și eu, și am auzit și la de asta de ce se Deci, un model de demonizare este etilexia. Un model mai grav este investiția, În timp ce omul etilește, tu te faci peste altul păcat. De aceea le spunem că în luarea de ce le să din nou. Să nu sunt sfinți din pui în temelia, în viața fială, de să cauți oameni din mormântul unui cornat de turni care a fost primiti de Fedeții. Că acelea erau mulți un care au fost. Și acelea, cu o bogăție de musulmani, nu-i pute acolo. de tează, nici la de în de, pe de acest, de la acest, sunt mai departe. După aceea atunci oameni drăciși că sunt mult mai fiești Sunt violeri, floresc, Aceștia răuși pe sunt viozati pe Nu mai pe Pentru toți le-au fădat. a pe Dumnezeu, ori a venit pe Dumnezeu, ori a făcut pătale extradurare, care înțești, că nu visezi ce urmează, că nu visezi ce va fi, ceea ce va fi, nu vosești să nu vosești să nu visezi, că nu visezi, că nu visezi, că nu visezi, că nu visezi, că nu visezi, că nu visezi, că nu 300 de asocii, unurătuk, unurătuk, unurătuk, unurătuk, unurătuk, unurătuk, de un -un la 500 da, de de la de la de la de de la 500 de la 500 de la 500 de la 500 de de la 500 de nu 500 de la 500 de la 500 de la 500 de de la de la de Părintele au teman de de-acolo, iar a de subchirii localele, se ruga, se citea și pe Sfântul Bătării de-a fereastră. Și zelul ne răpunea din atel om înțeșit legat Nu mă atri de câine, că prima unul mai este ca tine. Nu mă atri de câine, că nu de bine. de dar, adevărul. Ești aflat despărțit, noi ne-am interesat, schimbul familiei, nu de nu de realitate. 30 de de noi s a rugat, cu se la părinți să-ți învinori pe să-ți facă Stâncul dar nu putea intra în lume. Era extraordinar de violent. Însă sunt după de 70 de noi, toți, toată familia, toți lucrării și animalele care erau tot, n-au nimic. 30 de de noi. După a și s-a întors Punea demonul din gură, a voi în ultimul timp. Nu m-a strigat câine că nu sunt eu de câine. Și Casandra și Barbara m-au trimis aici. Văzătoare, două văzătoare, văzite, e și un mult de hăluț, la fundul cu tine. Dar nu că nu vă răspunți, cu viață spus, a spus, du la tine care te-a venit, la Casandra, la Barbara. Și cu tine, Basi, a ieșit ca fiind demonul, el te-a eliberat, era faptul mort, destinat, tot, dar vindecat. Și s-a înțelat, s-a dus omul cu tăruțe acasă să venea oamenii să-ți spună, în mai debat, la schiza, tepă, la fiesturia, blatul mănătiri, unii să se ducă omul când spus, că nu te poate apropia de înseamnă acasă. Ești el om, aici a intrat o porție satanică, văzută, sănțite, care produce groazul să-ți pare. S-a literat, în stat, ce ne-a întâmplat? Cele două văzutoare? Păi spune lumea de văzutoare a astăzi, mai este ne, iarăși, să-mi fie iertat de parcă pe mine, nu se pună așteptă acesta, 9, 10 din țara de din țară de noi suntem. și voi punta până la urmările acestea. M-a ajutat Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? de mele, și-au luat multe fuguri, s-au sau dorit, s-au fugit pe cuna pe muntele Hălău, care e pe muntele în spatele Biserică, acolo când ai spune pe muntele de și s-a prăbușit într-o preaplație, acolo am găsit o mată, drogită, spune ea. Sau alta s-a înfălat între doi brați căzut și s-a văzut acolo până am găsit o specie. Mată între 2 grade scutie, unia dată. Asta am murit, că acum am omis bătenii de Livri, de cum am mizerie de deci, am o văzătoare, dar în găsirea acustică de la Procopul. Deci, e filetric în greșit. de este formă, care poartă diavolul. Tână. Sunt sunt răzvrăzătorii. Răzvrăzătorii poartă dracuie. Poate demonii sunt se manifestă într-altă nu cad jos. Răzătorul ca să îl asculte demonii, el se idează de de Hristos. Sunt cad, Dumnezeu, spune în aici, care au oameni, demoni sunt jucati într-un După urmă unor picții, sunt picții și spune în nu neapărat. Nu spune mai mult, că spună un băsterier, dar sunt într-o răpuri. Și-i coac, și rămân, mă din casă de sală, doar de lui, că îl plânează, că îl îl ghițui, și toată partea avem cazuri concrete, nu e timpul să spunem aici, apoi puteam să ieși în nume de, de oameni, de făriuri, de familie care nu trăiesc, ca să sufere, să-i văzim în punct. Deci vrăzitorii toți lucrează cu satana. Când satana îl chimice vrăzitor? Când el face vrăz, sau ia, și când acel un bolnav, dacă e pe vrăcilor, apelează la cele mai putere și în S-a luat pe el, însu-s cu curată, apelează la curs. Există ordinar din post, posturi, de cu toată familia, și stirile la de care are putere, extraordinară, ordinar, mai puternic din care se află o face în casă, de demonizare, ori de Dumnezeu, în casă, este una. Sărtirea cu Părtona. I-am pierdut un să se scape, să se S-a să vă fie, să se înfrică, să le taudesc demonul de Dumnezeu, cu se cu că se ne și intră linie și ia în le scape Și ei, se ia de spata demonului, dar cu condiția că asta a în păstitări. Și știți că sunt vărbitori, la a nevăzut că sunt îl știți, până normal. în ianuarie anul trecut, a venit procesul. Deci era opinie, e tot, e absolut, o fetiță, a avut, e tot, e de e tot, tot, e tot, e tot, e tot, e tot, e Păi, am, făcut, am și de închidere, pe dreptul, Dumnezeu de formare, sau a uitați, că de închidere, după ce se face, se poate, se poate, se poate, se poate, to doamne, eu pot fi și nu pot fi că anotimpurile, eu pot fi nele, tipuri, deși ca să nu neștiți, trebuie să să ne o a să să ne a ne să nu fie, să a ne face a a a panogetan de gidu taq ta yebetolam panoget keymanagol de gidu ke gora biz biz taq yaqale melele panoget toq ta lego de istorii ke loara panoget de gola taq taqol akayele de taq ta qol de taq ta qol de taq în qol de sau avem două că care distruge familia noastră tare și prin el ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne că ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, că vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, să vedem, ne de ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne în Îndroapă acelor spânzurați, acelor demonizați, acelor care sunt păzânt și lipătați de Dumnezeu. Între cei apostați sau lipătați de Dumnezeu, acasă e sfârșitul vremezitorilor, dacă nu te păcăiesc în ceași mai de Dumnezeu. Mai sunt cealte ce-au de oameni demonizați, dar cinci părinți până așa. Omul care este pălut de o patimă, acelei dracuri care îl ține pe el. Omul ar spăliza. Cine o vând cum de-aia? și care nu se poate răsat, ca nici nu ișească să de Fatima, este un om de mori drag, Este un om care are drag el. Deci el. Noi recomandăm că mai vin preori mici mai dau și să faptorii, că am care loc 2, 9, 4 de patimă, Și noi ne recomandăm să-și seară să mulim prin Sfântului Vasiliu I. Timp. timp, cu totul rugăciune, după aceea este scovedeată din poterie, și să-i de să scăpăm din pacea asta. Dacă spune că da, dar nu poate, este unul dacă care spune: Nu pot să eu. Tu se lăsă pahară, cum se le spune că paharul este, nu știu, acum, nu mai există Deci, unii păcat care se posedă, din păcatele trebuie moarte, inclusiv de Sfântul care este în fruntea demonizatelor, prin pace, el este un deaț. Deci, de asta. Sfântul Ezechiel spune așa. Că la începutul deciziului, pacea de bune se transformă în înger care au făcut niciodată, ca au plăcat de la frate omul de așa. Dar patru zilele tantele care l-au făcut, pe se transformă în diabol. Deci, iată persoane josării de la moarte, dacă o simt, am văzut oameni care au făcut cu morți, și am dat seama care răgeau să fără de pecat, să spui că a așa un cuvânt, și nu răgeau, discăreau un alușor, era oameni care păcat în mari. Răgeau diabolii cu caturi de ei iau. Pate nimica, le-au o viață de preiață. de ce e? la semn fie de-a de să nu se răsează de pe voi pocării, ca și o de are Din sunt mai poate a nici a mama, nici păștiți, nici cezării. Mai, ales a și-n moartea stat al să mulți cu decât voști firești în urmă. Iată, deci, spus, așa vezi în setele când se pare de oameni demonizare, epilești și îmbrăciții, ce oameni le să dați de față cu tine, care ține tot ei nu doar și cel mai multe din datorită al folintului și de frâului, sau poate și banii, și de la un dar mai fără, poate care e legat de de aceea îi vă spun, sunt părinți îndrăzneți să spună, că și de facaturi mari care se mestecă pe oameni, cel mai rău lucru de drepturile Cel mai legat de și omul, slav, de uger, cază, mai ales de mare, sunt aceea, sunt de aceea, -nice, ca de sunt de aceea, sunt care aceea, sunt de aceea, sunt Lovence ca un fulg, ca un frân pe biserica, prinții în nații care îi catelezează firea umană și face dintr-un om un demon. Un tracum de aici. E clar, acesta, oameni demonizat. Noi nu putem să până ce sunt oameni. Sunt dragi în cele de om. Atâtea răbrile, mai multe decât cele și directe atalice, ei elite din diadron. Sunt diadron în tip de om. Ferea despre să s-a avut și acum ea Am mai cum, diabolizați pe oameni care s-au legat Dacă se înfărceau la pocăință și le le de modaia de discurse prin motive de frică, au prin motive, la să le dea timp de o ei s-ar ei mai greu ca să încercați, erau Până la început, că e mânia, că e de ani de că 10 ani, că e că e 10 ani, că care 10 ani, că 10 ani, un e 10 ani, că e 10 ani, că e 10 e 10 ani, că e 10 ani, că de 10 10 ani, că e ia, ani, că tot 10 ani, că e 10 că e dar bine daarece opta ati o Allah pe cineVa PeÖ, non ce conque es faz a caliktar Pe a reale cese toinhie cu ş في fulnices Vai ver ce Nu De nu nu nu nu nu sunt băiețile ce care vezi și ce ne văiești decât se duci după Deci, eu văd un cu tot de patru oare în față, societatea creștirea s-a adosat cu mult marci despre peșul lume. Mi-aduc aminte de un cuvânt al madrele noastre de omului căritului scolar, că ne-a fost 40 de ani și eu și eu vă putem. Sunt prietate răspunais, el era și un avea la anului văzut, s auzea și se spunea, știți-o mai întâmplat așa? Părinții despre o ce-au făcut. Vai! de n-a să ne-aștea. ne-a bătrânit. Părinții! La un încurs 4 și-au văzut în ziua de plăsuri. Vai, veni! și plăsuri! Se vede acum acuma să ne-aștea. Și au ușit niciodată la urmă. În de-al unul? de în noi, dacă suntem mai jude, ne-suprăim în doar mie de viață, dar nu suntem lupti de dumneavoastră, că suntem sovit în de viață de trei, în cate cu mulți copii, cu mamei care știau în servazii, știau cu nascut copii, care știau să plângă, știau cu el, și care avem o mare creziță în Dumnezeu. Iată-ți povestea părințului Părinței, povedeți acum, geninul roșu de el, să la un anghel, e niciun mai periculos astfel! Se simte, decât să luptați ca vreau după sau albătorul de Somaș, de la un moment dat se luată un bucat de până, cu 8 de 200 lei bucat, dar până mai un bucat Copiii dumneavoastră și sunt drogati cu muzică rog. Să fii acat de unii care face muzica dar noi vedem în Salva aceasta un război dictat împotriva tărelor creștine, în general, și-a tălor ortodoxe în creștine. Cine nu înțelege în aceasta, nu sunt mai luată. Și poate mâini poimâni Dumnezeu îl va urma întregația zilor. Ne ruptăm cu fiii lui Antivita, sau poate ne ruptăm lui Antivita, care, în curând, se ajutea să apară istoria lui. Istoria lui, venirea lui, depinde de de simtarea iestuilor, a confierilor și de atunci tuturor celor însu Bunguriană, vorbeam, cap la care i Pe Oamenii care lucrează în ea, s-au sau s-au știu ce fac sau nu știu, îngăie ca de prima această țară, care nu până astăzi să mai România. de viitor la Dar vă rugăm, cu pe iubă și pe, pe inimă, să fiți, în conștiință. Și așa să război Sunt din satana, prin anumite oameni. Sunt ei financiară, nu-i cât din afară. Totul e dictat. e la niște scopuri. Sunt ei care s-au făcut după ce l-au fost cel care l-au Ca nu de unii nu se sacriți, să și el. Să vadă cum cu stării și cu mântare, și fără. Poate și cu căia. Eu spun, de Bunie, că ești din. și de satana dacă mi-ar Da? este zilele din alții. Nu este. Dar la oameni pot să vin. Deci creștinente vor bine. să trebuie să-l ce să se pocăiasă? Și-a dat făcut Nu crimul pentru crimul. Să-i vin de la mâna. Poate așa criminal. Poate așa salvat. Nu, liserica salvată e cel criminal de nu era. Ca să-ți pomeni primă că mai mare criminal s-a un Ceea ce îi aduce acum de 4 ani oamenii face, inclusiv medicamente cuțite în ele, chiar dacă sunt medicamentele cuțite în iertare, cuțiti în sus, extraordinar din mari, chiar din afară de o sa de 3. Și dacă copilul e bolnav, nu de aia, stai, tu sunt mai și dar nu-s bolnav, și de la bolnavit. Mai bine dai i testi de porumb, fructuri, și și mai găsești, decât medicamente aduse de undeva, dirijate de cineva și inoculate. Avem din copii bolnavi, și părinții nici nu nu-s bolnavi. Dar mie nu se lea, de ce. Deci știi ce știi, ca să nu mai fac un dosar, un proces deschis, hai să-l închidem. Da, vreau să-l închid, dar și te dau de la Iisus. Să fie, să fie. Diavul acum are mai multe de două ori, de patru coloane, de patru ori. Că mi-a dat vremea, nu știu, urnă, în sus, în jos, să ne ucise de dată. Și asta să vă spun. Ne tot deghizite pe de urmă, tu îi mai știi. Dar eu din punct de vedere, dacă pot să-l organizez. De patru ori, Începe am tratat următoarea ori înțelegiturilor. Libertatea al al ca libertatea de-a omului decât. O rețare de un ca să românie noastră ne o facă mai bună. Dar cei care au făcut prima rețetă la libertatea, au adus libertatea de amului. Numai să se întâmplă gândirii, să la de pe tot. Am că de nou, dacă se vea așa, să ce tăceți, le zădea urmările E zubtă tot de-aia din nu se mai naște lumea, cât mai puțin. Dacă după aceea ne puteți să fie de alte religii, ca frânieți. Ei, stăci de legătură. A doua încercaie a statanilor. Copilul se naște totul, cât eu mă atâta e tot cu să ne ani de zile, 50 de ani de zile, 50 de ani de zile, 50 de de zile, 50 să ani de zile, 50 de ani de două de de care se dau aceste imagini sunt 46 de mi pare imagine de Iar în zonul lor se poate da o durdură de pergență cu 240 26 de imagini de secunde în care sunt inaugurate numai crime, pornografii, atentate, trucuri de groază. Și care se trecoară în creierul uman al cuncului, de este între ele lumii. Acolo se îl și la drăză, deschid, din copilul său au blâns Mă surprind. Deci, cu tot un tai, cu mai, ca iera, cu totul sau, ca vii din noi, în gestul se face urgent, fără știți cine a Nu dă televizor, televizorul cu ghețelele animate sau neanimate. Dacă copiii se fac mai mari, să a la școală, începe altă armă a asasanei, pornografia la televizor. Nu vedeți te să spune din oameni care știu bine, că România este o stară cu cea mai puternică pornografie. și în ziare, fie în imagini, fie în reviste, și în televizor, obișnuit. De ce? De ce tot? S-a făcut acum o zi la Venit, din Sfântul cu intervenție la nivel de stat. Dar vedem că cei mari care eu uzurați de tată, pot să sustanțe, pot să facă o drumă, să mai departe. Dacă o bine ce mai mulți noi o vedem din multe de și -nice, multe lumii, din toate nivelele state sociale, nu din 10 de -a sunt victima timurilor pornografii. Plâng, dar al timp, ce urmă mai iată Dumnezeu? Am pe părinții, am căldu' până ei. părinții, ce să mai fac? Mă timpul, mă gândesc, mă mă Să nu uităm, și educație frumoasă, și frumoasă orile a fost în scărișoara asta, fără acuma cel liniții, Duhul acesta curat al linie, al ortodoxiei, cu Sfintele noastre în mănătire așa de frumoasă, care nu ne dea, în toată lumea, nu trebuie dacă știți că România are cele mai multe mănăstiri, dacă se spunem la Siromietul pătrat, ca în toată lumea, nu-mi dacă știi asta. Nu trebuie știți că poporul acesta, comparat cu alte poporare, vecine, să de sine sau mai departe, este încă totul cel mai echidigat popor, iar se atât de mult neprefini și așa de puțin trefini. Fi din versiune, fii din de sistemă socială. Din aduc copilul capăt din pornografie, care e mai faci capăt, cum e capăt, vini copul. Și asti, asti, păsați-mă mult. Mult zicarop, de frunzi, tineri, tineri la nivel de studenți, de secundul de Miseului, tată, mai departe, și familia asta, am import. După aceea, consumul săraci de tineri, mai este cu o coprofamiliie, se nasc un copil acela, o de copil, când am Slavă, mai departe. Dar să spun că la vânta de liceu, asta de ultima vreme, ai voi mai mult, este cea mai gravă lovitură morală care se dădea în România și care e oarecum scapul și intelectualului, și celor din guvern, și dumneavoastră, este satanizarea copiilor de liceu. eu. Să ai voi și cazul și chiar de ceva va s-a constatat că cei care conduc această campanie din afară cu fonduri mari au se la oamenii la oameni învășiti ei înacează atâtea programe antivite și satanii și direcți să în ineretul și au constatat că studenții dacă îi în brațele despre unui îi zice eh, nu-i răgăt să nu nu hai să ascătăm în ce ești la 14 ani la 18 ani E părta cea mai periculoasă, când tinerul, se, vrea, se, se cu mama, da vrea să fie independent, și cu mama, dar vrea să fie și fără mama, și cu tata, vrea să fie și fără tata. Când vrea să facă rezistat, să zic eu, eu știu ce fac. Dar acum, mamă, mi-a tipisat Păi bine, iată ce se întâmplă. În ultima vreme au pus secții, nu sunt secții noi, direcția se familiei, adică din afară, importate la noi, plătit cu dolari grei. Tai acționează deocamdată până la ora asta, nu vă vorbesc, în orașe din toate capitalele de judecată au asemenea secte, dar să nu le exigtez. mai strict este secta satanistelor. Când femeii, după mai multe sedințe de muzică rock, sunt duși de la muzica rock, au sedințe de ei, îi vitalizează, din cazul concret, dar excluzează de sine. Și știți că în ecletizat, nu mai are voie în se proprie. În spate că erul de dragoste de mama, și simt fireș al feniretului ulter, și îi duce fiind morminte la simitir. Și aici a uitați pe-un ce? Teatra meanta. Nu știu că este ce se interație din teatra mea, aici, la simitirul marelor Oratului, niciul popular volvoianul, sunt niște cavouri, acolo cu multe crame. Duc la merg din noapte, cei care îi el ieri erau de față, de istinul meu, deci, îi duce de Dumnezeu. Nu îi duce de față, o lumea asta de strânsă, pentru guburi satanice, niște de laude, de Și ei întreabă, să te repară, nu Și ei au, ei care sunt, da? Deci în viață, da? mai am nici să-l să-i vine numărat peatra mea, avem sute de băieți din liceu, că cele mai bune licee, acolo o sacă, unii sunt fii intelectuali și unii, de fapt, ortodoxia, păstare și o mai ies și mai ieri, și-o piața acu, fiind teritoriu încă să vrea să fie un om independent, și se vine la liceu când are din cununat, dacă e mare mama sau bunica, și când are din mormânta, când are în control. Și, băi, sunt chipicul sau bravul. Otodoxii sotodopție astăzi, copilul lui, primul care de vicină. Ei bine, cum se lea de acest copil de Hristos? Cel mai dragilor posibil, nici vă imaginați, poate nu i nu. La mâna stângă, când s -a o venă, mai pronunțată, cu totul lor sânge, scrie copană, fă s-a făcut Nici fenitul, fă ceva, pe o hârtie, s-a făcut pe mai mare. Mă lepădă de Hristos și mă închin satanul, s-a fără nează. Toate știi pe Hristos, în divan. Acei inițiatori care sunt diavol cu farme, ei erau activiști, acolo sunt sateliști, inițiază în continuare. au sunat, nu-i scădete deloc, au zis inițiere speciale, vor exista și îi pune asta. Uite-mi ochii mei. nu întreba nici. Să fii noi și să că se face ignorația asta, Nu știu tot. Mecanismul de-alul nu-și spus. Să știi că sunt ignorați, sunt oameni posedați de diavol, sunt oameni diabolizați. Sunt satanism. La fiatra mea, ca să venim cu fiatra mea să mă aștept cu alt oraș, numai două ejemți vreau să vă dau, recentia, pur, recentia. E de centri apoi, de centri. Biserica Lui Șefanghel Mare, pentru că tot a văzut orașul șapte frumos al fietă în ea, care este a făzut la celor mai mari mănăstiri, nu din România, din lume. Mănăstirii din județă în ea, care am studiat de toate lezianță de el, viața monaharul s-o docu-sucatorie pe chiar, din toate stările lumii creștine, pot să vă spun că e la Procentul populației cu cel mai mare număr de călugări din toată lumea peste sime, județul ți în Și că iată, rămâne fără să vei, capitala cel mai mare muniți din lume. Ormuniți cu 4500 de călugări, ca agat de evrație, cu fii care se cei de sufleti, copiii care se vadoare de Dumnezeu și, tine, pe șoria, pe subletul, și slăvește, domnul, se închine și s și să-l pe domnul și să rogi în nu mai vedeți în altă parte în lume. Se lumea din lume. Să ia de din occident, nimic care nu știu să facă cruci, nimic să încerce încerc, încerc, o cruci când au că ok, există mănături cu cințe de discurte. Se poate face rai să posibil, după 50 de ani de comunit, și iată, se întâmplă și această în numită. Ei bine, semnează nează acei sineri câte leapără de Hristos și au făcut o teste satanică în capetala acela mai mare mănături din lume, la Atrăneam. Toți sataniștii care se leapără de Hristos, ca acel aseria cu muzică, primul său i-au zis că asta e foarte colburată. Sunt apatici, nu doresc nimic, Aștept atunci să-l vormui, să-l spun, nu mai are nicio voință și foarte puțin la legate la vârful lans cu vârful jos. cu vârful jos înseamnă propagare cu vulina Sfinței Cruci. Și scopul orișenal este să nu-l pot Să rămână ca un pact. Așa cum, ce se exprimă protestanții, ce nu se întâmplă de de ani în nu se ducă da pe Ei bine, ce se să se face, la face, la face, la apartament, să face, se face, se face, se face, se face, se să doresc să spună cei ce au la manca domnilor să nu ştie să El nu ştie ce poate fi care Să triasă puțin să ce faci ce Aștept să vă aștept să aștept Dacă nu vă îngrijesc, nu ştiu de ce de de dar a ajuns la ultima viață de aici, a urmat să fie în extras. Căci am viața de cu rațul cu de la cu noi, munte cu cum ne-i foarte până de 20 ani, știți ce la viața de Dar nu și se ne e Que mal was să se pune de multe cruce și de Evanghelie, de-a în tot în orice nu l-a Ei bine, părintele i-a la un Episcop, fiindcă de juzetul suceaba, în partea aceea a fost încărtată. Episcopteacol mi-a spus mie, părinții lui a adică, decât, bun de la părinții lui Băja, noi n-am în toate canoanele și ca o încredință să se legă de-n de, hal, la zi, la de nu știu cum să primească, nu, nu avem formule de acesta de reprimire la Hristos, că n-am Ia ca să vă un mic parantez, citind istoria ce au la paralyze, magazin, numai două cazuri de turci am avut. Doi fii, domnitori, s-au Sau, adică s-au de din istorie, au zis că e de un Mahomet. Adică au zis că au zis au zis că, că e și de toate pomenele voi este că s-a dat satana. A trebuit să treacă din istorie, adică nu e din istorie, direct, a da să ei, nici nu a sfârșit, nici nu ni a sfârșit, nici nu a văzut, a văzut, nici nu s-a văzut, nici nu a văzut, nici nu s-a văzut, nu s-a văzut, nici nu s-a văzut, nici nu s-a văzut, nici a văzut, nici nu s-a văzut, nu s-a văzut, nici nu puteriții și puțnișii, de rugăciuni noastre, noapte. Știți, noi numai puter de zel, ne uităm să-mi vine părinții, nu mai spune lucruri multe. Dacă privața lui, să găsește decretare, când apare în fața lui, s-a trebuit să respire o altă atmosferă sau o emoție extraordinară, fără să spune nimic bătrâni, pune nici de la covinții, sau nu știu de viața. Adică, sunt bani, numiți haresmatici la noi, sau purțători de har, care transmite puterea de bine, nu mă putervene. Să spunem în acest caz. Părinții ei nu au să-mi lasă să facă, să să mai trăiască pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru tot. După aceea, generații din mari juhomis, vom trăi o generație din mari de Nu mai avem juhomis, nu Și ce sunt spus părinții de pe o față? așa, să pe telefon, pe alții până iașian, pe alții pe alții pe alții, pe alții pe alții, pe celor pe alții, de Deocamdată să-i citească numai să nu spovedească, să-i citească despre care a acherească. Să se aducă în să-L și să se pune legământ cu dată Episcopului, care când e de Hristos, ai Episcopului, din numele Lui Hristos, pe o, -o, -o de Apostolului. Deci, cei ce ne-n de preostul, sunt De Apostolul nu acuză, și cei ne a de etistoc de Hristos nu ascultă? În Așeie, să și Miran, că unde este Episcopul, acolo este Biserica, acolo este Hristos, acolo nu Mântuirea. Iar Biserica nu mai sunt preoți să este Episcop, acolo este nu este Mântuitoare. Așa atunci, iată v a spus ce s-a făcut cu acei doi, nu cu câte mai mai am exemplu a fost acolo, acum trei din doi preoți din Bătrășan și le de face. parte. Eu le-am recomandat următoare lucruri, să se organizeze la nivel de județ, în un cu preuții, sunt intrușii, cei ce, preuții, ce mai buni dintre cei intelectoare oracului, orașului, pe tine, o echipă bună, să se meargă la Domnul, sau poate vreți o să vedeți, și să vedeți, Domnului, trebuie. trebuie să vedeți în din dumneavoastră, poate să fie ce au libere, o de sexe, de bucări religioase asta. Într-înțelul acesta. Cine de unde vin și era în el înfilea taților. A auzat în că zic, din India, s-a în pozitul degetul a A dat, A, -a, a dat-o de sataniste s-a mărit un antiatra, care e tot sataniste, s-a făcut adevărat de nouă ordine de pentru alătă de satanita nouă noi nu de să-i dau pe aici, luați-le mâna să-i Acum, care face să si programele lor de zi de Păi, la anul, în câteva de. Și să-i ce, sunt care ce care sunt zile direct canali? Nu confundăm văd zile ci de nu e un fel de sunt zile basii care acum asclară la unele. A e din N-așteptă crucea, dar totuși așteptă prăimea. N-așteptă mai că dar dar totuși așteptă de asta vedeți că în nataral se va fi 2.000 de apostoli. Căci când așteptă, n-au nimic, că dacă demonul ei, de ce să Noi, de să știți, trebuie să prost, dar mulți, cum să spunem. O să-i mai suntem mulți. Și noi, zicem greu să greu pământului, greu greu războiului, munca, mulți sunt suntem să simt ce vor să facă, ce le conduc cu noi, cu orașul de nască, cu copiii de -ne -a, cu dacă puțin mai nască, cu țara aceasta, o vingem, cum se spune, la domnul să afigurați sau o salvăm. Și acolo unii vedem, pe iosii, cum o să fac vin, să înțelegi, satanici, la neo-satanici, trebuie toate de pe ce este vin, și o va face la nivel gubernamental și parlamentar, și credem că reușim, de aceasta a făcut ceva, un memoriu la nivel național a avut eforturi, ca să-l la televizor și la televizor, mi se pare scrimpeste, un memoriu care a venit din mâinile noastre și a tot Iisuri, au semnat toți marii turori ai României care mai sunt studiat astăzi: de bunici cu părinții Cleopatra, părinții Teofilului Căreiani, Teologii de la Sâmbătă, părinții Sofia, Teologii de la Mânestele Argentine, oameni de elita, ai celor care mai trece părți, ai celor care mai părinți, ai părinți pe ultimul și eu, Sasel și am paraparat a dus la promovarea acestui exil, s-a scris memoriu, s-a pus în masa Sfântului Sinon, s-a rezolvat în Sfântul Sinon, tot ce le dorea să facă, să cum se cer, cum este. Regulul nu poate guvern. Guvernul face. ca a schis ipoteze, fiind să dă voi la Parlament. Să vedem Parlamentul României care mai sunt de acord din ei ortodox, sau ei nu sunt să vedem ce face. Cred că ar trebui de luptă, bazic, bazic, bazic, bazic, bazic, bazic, bazic, bazic. Dar trebuie să salvăm această țară de trei reele care ne detemează cearneam, care își dedica în viitorul apropiat. Încetarea a votului, dacă vrem că nu chiar de România, au să dispare. ce mă menține o să vedeți drama, mâinii, A doua doilea lucru, să înceteze pornografia satanică, tot o satanizare de nerezi, că nu poate nimeni de grâsta. Și în toate cel mai greu de îmblânzit, este instintul pe zon. Deci este nerezi tot și nu mai trebuie cineva o Femeii, coptindu-l în rândul lui, pomeneți, astfel depuneți de însați. Și depuneți să să-ți povedească și să-ți o stenează. Ca să mai scadă. Deci, în acest caz, ca să nu cumva să uiți, faci păcat din marți și noi, iunie iertării, cel puțin 10 ani, nu-i împăcat, nu-i pe cel, sau doamne, care își arată sub bățul stragu. Iertați-mi expresia. Sunt mult mai rău decât mă știți sau care nu mă știți. Și nu pot să nu rătresc când trebuie. Dacă reține acestea, dacă îmi zic rechimii, rechimii satanii rătnesc, și noi mai stădăm, măcar cât, mai, până mai reușim, sau ior altceva exact, să reușim, ca să înțelegeți că suntem la cumpăra grei. Ori ne-ntoarcem noi ca mea, ori sperim ca neam. A doua, deci, înșeatarea pornografiei, în fața căreia nu le zic și tineri. Până la să aveți copii, dar nu știți schimbul lor, pe mușcimul lor. Mai bine de pe cu care mai ajunge până la noi, din ei. Și o, plângând și -o să plângând, să trimit părinții, iată, de ce aici, și -a încovață, și ne de ce vreau să mă strâng. Mama nu știe ce a făcut, tată, dacă m-a schimbat, mă vrea, nu și mă duc părinții. Că ei și mă duc părinții. Că ei, în i să zicem, tobu, îți a pus, uoriu, mai mult, cu te roi, el. E iubiți morală, te dai o șansă, te dai un lucru sau nu, te dai o insistată și te ai în zarea că nu se ținutivă. Este greșit. Înțelegeți drama care trăiești nu în noi, toată lumea, dar cel mai tare sunt de direcțările ortodoxe. Repet din nou, răspunsul de această afirmată și atâi am înțelut ca cel memoriu în, vederea, în afară a regei, a satanice, de fieților, grupări satanice. Dintre care și la catanez, mă este unul, nu este el, tată. satanică, yoga, este secția satanică, face să trăiesc cu gesturi urmate, cu inortenții acesta satanic, care eu l-am unit cum în public, în ședințe de tot. luați nu este să vă spun. Și acum, mi des... la final. Ce încercăm să recomandăm? Noi, fiitorii creștini, astăzi. E ca să s a spus la acest film, la aceste cachete. Eu care am văzut muntele altă de trei ori și Grecia. cel mai mare mărățit creștinii din lume. M-am dat Dumnezeu că am ajuns la formul Domnului și pe munterea Sinaie și ții mai frumos din lume, am văzut frumos creștini, nu frumos estetic, artistic. Și am pus eu într-o carte care să mai știu că coroța, si pe tine și picorul fații pe aici, cum am trebuit, pe lernal la locului Sfinte, toții noi spui mai nobri ca să fie creștinii noștri, care crezi ca noi, faci ca noi, să smeresc ca să noi în Miserică-și acasă cu câte o lată nu se roagă de zițată noastră. Iată ce o recomandă, fraților, cei spun, spune, se verbez răzat, e o virulare de o violență extraordinară a Sfântului. Într-o totul de ani, în de ani, lumea a parcurs secole, Profesia care este cu cutremură lumea creștină din Însălesc, spune așa, undeva, Dacă va mai fi lume bună în trece de anul 2000, dacă nu, NU, nu va trece de anul 2000. Noi mai bătrâni și cu cei mai mari oameni, care îngri i-au mai apucat în viață, unii s-au duc la Domnul, altul mai creiesc, ne-au spus, NU! Mai este multe lume bună, 10 de ani ne sunt pline, oamenii se roagă după pănațim, la povestire se auze la spate, chiar dacă se udește, dacă se ocupă au speranțe, iau în urmă să nu te va primi, dar să mai deprimi și lumea. Cât e eu aceasta? Eu spun cu mâna pe inimă și distrugerea. de la ce? Lumea va mai crește, iau în două. Dar să te vezi este marea sarpație din mare. Depinde de noi. Depinde de noi dacă ne-am întoarce. La Zeus, cum am spus, pot ridica ei și de plinii, și să-i și îi ridic banii și teatrele, pornografiile, vor fi sistate prin lege, și fiecare care dumneavoastră, vă spun deschis aici, e cam și eu, nu pot spune de ideile că le oduniesc. bine? Aș vrea să văd acești sinere, Dumnezeu pentru Hristos, că răstoarmă tarabele cu ziare pornografice. Și de vedea cei tarabele, dacă vreți răstunați, celelalte, ele își vor puzi. Nu vă îndrești niciun un polite, să vă ceare ce vă Eu garantez cu tutea Dar nu cu violență umană, ci cu violență creștină, adică cu autoritate. Se de azi încolo, nu trebuie să ne vezi cu ziare pornografice. Cine l-a văzut o mamă sau o sârmă sau copilului? De ce să-ți ființa umană permanent cu imaginea mamei mele sau dumneavoastră și cu tipul tuturor mele sau dumneavoastră? Deci, este de ce să vă ucideți copiii cu aceste scurte de azi încolo la noi s-a spus, noi am început în pezonală, am anunțat să am spus pe rețele. Niste răi, sau, așa de răi, m-au dat în ziua. S-am anunțat cine stă la televizor. Mai multe, sub azi, intervenimentele zilei, noi nu îi spoveziu. Iar când stă la filme pornografii, ce nu-i primim niște în biserică. vindu că fratelor, nu știți-vă, unii v-au numat în muzec, dar trei ușit și ei vor încerca să sunt direcatorii, să facă și ori mai putea să vă începe i din încolo, televizorul va rămâne dușmanul dumneavoastră. Deci, ce recomandăm noi? Să aveți un părinte de Nu pe un vlad de la unul la altul. Să umpleți dincolo, acolo, unul îi spui ce a dat, trei, trei, trei, trei, la trei, trei, la popa trei, trei, la trei, trei, trei, trei, mai trei, trei, trei, trei, trei, trei, Este trei, trei, trei, trei, trei, cu trei, trei, trei, trei, trei, trei, trei, cu trei, trei, de trei, Nu trei, trei, sau nu trei, nu are mai mult de 10.000 de Am fost de acolo acum doi ani, 30 de ani de mie. Nici bisericii care au pus și s și nici au pus nu ne-au venit a În pasarat, am fost o zi care a fost din bombă în pasarat e cât am făcut și în viața asta. Consider din e necodezată. Nici bisericii care nu sunt, în Ne doare inima. Să strădă noi, dar nu numele lui dar pun unii atrapă la ureții, că nu este lucrurile de cei care au nevăcut aici, dar multe Iar treile, mult în lupta dacă nu se-a în mult cu au peste 25 de milioane numai mai baltiști, au văcut una, sau două, sau nouă, de secere, cei mai ferite și mai cruzii puși la ei, el te-afu, din noștea, că mai imaginez când eram maram, că eu, și toate din bună credință, și noi că sunt doctorii care este, a fost pe unic că te de, de o, -o ca ordine, ca număr de monastiri, ca avocate pentru preoții și biserica monahară este unică în lume România. Nu Numele alte țări cum mai multe avocate pentru preoții și biserica monahală sănăra. Deci ce parcă mi spune foarte mult asta. Observăm de aceea te merete spre biserică. Vin studenți, mai multe de la alte facultăți decât de la teolozie, unii auzi duhovnicii lor, vin și părinții vreau să mă supovedesc. Păi dacă ai mai supovedit părinții, din copilul meu. Dar vin și cad și plâng. Am văzut latrâne student, studente și am plătrămat eu cu ei. Am zis, Doamne, ne-am văzut să îndrească. Ține rețul acesta, s-ar vează România. Asta zice eu. Dar tu, fiind copiii dumneavoastră, fiind părinților din parofii orașului, pare de la orașul, chiar de la tață, orgolim fiind lumine și cinemea tălătării, sau la datele rezolvările există, în mod nu n-au încât decât numai spre Biserica lui Dumnezeu. S-a să vedeți ce se vestează România noastră. Atât de vedeți ce tineret va trec în țara asta, atât de vedeți ce hară va fi este această țară care îndrăziți pe ceamul lui Dumnezeu. Deci, salvarea noastră ar fi următoare. S-a fi tot în drog în bun. O pământă are cam același divorț, dacă tata are unul sunt mama altul, nu trebuie bine. Tata spune, de rău este sotii și mama este barbatul. Și două mii de preot nu poți cumuleze aceleași, dacă se vadă unii cea se ce când va fi divorț între ei. de același preot în fratia pământului, ca să poți fi ar fi cei doi părinți, tată, mama și De acele după spovedanie, nu vă grăbiți la Sfânta Împărțățanei, și care au avorturi, care stau la pornografii se drogează de acestea sau de alte segeri satanice sau de muzică rock, fără nu te deparafitezi, fără nu conștiința, imaginea, imaginația, mintea, sufletul, urechile, fără nu te ghiți. de această poloare satanică, nu te apropia de Sântul Cătie. Lasă-te preot să gândească se te apucă să te După de servici seara, măcar atât se face. 2-3 capitlele la salvier, 24 de ori, să nu-l riscați în ființa carica. Și veți vedea nu e nici puterea șalilor. Salvieria, văd, dar vin. Parafisul, mâna și domnului, îl recomandăm întotdeauna că mâna domnului este mâna noastră, Rose. Veți vedea vine de aia ei în casele din nervată, dacă se de seară, dacă nu poate din mama ta, dacă nu pot părinții, dacă ar citi sa, mai mulți copii studentul, să-l unul, una sa deși în să se față a fărat câteva sau invers, și un număr de 12, că 10, și de în fiecare. De asemenea, rugăciunea de din casă, am spus, și de cărți fiind din casă, sau au trebuit în ultimul din toată oameni foarte multe serți, din care jumătate sunt pornografii, într-o jumătate în de vizioară foarte sunt serți, se taie, ioghimi, etc., că doar 10% sunt sau un dar nu sunt un serți, sunt ortodoxi cătați cărți ortodoxe, îmi băgătesc la biblioteca casă cu cărți Sfințe, se spune mereu, se rețipăresc locali, iar noi, cu echipă, ne luptăm de reeditor de, de trei Sfinților, cu Sfinții noi, canonizați. Nu sunt necesitatea de că cărți neortodoxe, bine, fără cruce, și trece nu le-ai dat pe Cruce, dar crucea, la, nu cruce, ai pui coru, dacă este ai nu-i doar de e lui nu mai sunt ea nu a din De aceea este de viață. Nu-i să e de e că nu e fiicare mei m-a ea, a zis să nu... Pari, să nu știu dacă nu poate să spunem Dar eu care nu am din eferic, nici nu așa că există altceva, n-o măsurățesc ca să-l zărc, zicând, adevărul în sunt, sunt să-l trec. Deci, Cartea Sfântă, rugăciunea, în continuare adăugăm. are o putere extraordinară, Sfânta Și nu mai uitați și rugăciunea din și din de eu, adică, scopam, mă din economie lumea, din alții, în urmări, dar din spio, ce puteți, mai o dată de a măi mai răzit două, să fămâneți plătire mântiri. Trece întâmpla cea mai fărăgată, cea mai rămasă mântiri din lume. Mântic se spune francusul, ca să zic asta, gelbianul, neamțul, popular vorbind, când a văzut pe excepța arături Ce foforul de blândă să ce noi suntem multe, dar nu se să spunem aici. Noi, e eu, eu, eu, eu, banale eu, eu, să eu, eu, o eu, de ei eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, nu, eu, să eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, și eu, eu, eu, eu, eu, și eu, eu, eu, eu, de eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, nu de el, cu lui, cu asortorul lui Isomani, cu mele a Dumnezeu, cu de statului, cu schitul din alături de la admirația statului, fiindem uitori. El e o el speră, el crede, el se plânge, el se face o cruci, el are speranță în și să-l Deci nu uitați, atâta liturgie și decizii câte o noasie de predigerii ca să le să ce mă schimb. din cea mai puternică care fac o fată în om, în casă, și la domnul nostru. În să știți vă copiii de seferii satalii, că care le arunțează din nou, care o renatură Yoga, este o seferie, dar zic, nu, tari, pe care e satanică direcție. Nu e nicio explicație, nu e nevoie să dau nicio explicație. Vă spun încă, el ești întoarce la noi, a la Sfântria, două studenții de Eliași, după, nu știu câte luni de yoga, nu cred că ați fost un an, toată am nebunit, a trecut de la Sofola, la doctorii, eu cum nu-l spuneam de acolo, să mă mai spun ei, dacă vezi că a venit aici, seara la omul ăsta, cum stângări, care îl pune în infermă și povedim, care a trecut prin acest inferm yogin și se vă spune cum că el la vedea, dar poate, dacă va fi timp. Aceste două rege a venit la Sfântul Marcu, și-a luat o sănătoasă, și iată, a, -a făcut soarea mea cu tare, S-a diabolizat, s-a pierdut în mintea, prin și în prin vârstuia sa, prin deajutor, mor, sufocul nu mai poate, ce spune, stai de te yoga te ia-te, ia-te, ia-te, așa te de te ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, din te ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, ia-te, ia și când mai sunt ce a veniat din alte părți, și părinții ori zice, gimnastică, yoga-e bună, și părinții de ori așa cei care fac cu bioenergie, care au de exportat bioenergie satanice și ori bine, și bioenergie din vin tot, cam este referit cu fațara vețăină, gene! iar Rusia, Sudul, Rusiei tot așa, germe, de pe cele tibeturi vin să vă exporte bioenergie de față pe tot. Cu diavolul, nu se poate față pe la este toată aminte, păziți-vă tinele de yoga, cine mai practică, gimnastică, yoga, yoga, virgul călugăr, nu îi vom putea spovezi. Dacă se vă străcați de minte, noi nu vom încerca să le vinde încă mintea. Vă spunem înainte de a-i strângi la minte, nu îi da. lăsați. Vrem să invităm de studenți care sunt aici, care au inimă de și de români, să dechidem noi din de jos în sus o campanie împotriva din toleranță care începe să apară să te tot, să toată lumea tafșe. o campanie este, vom discuta așa cu ei, cum trebuie să lucrăm. Întâi cu vorbă bună până la treabă, A fost cu violență în sensul că li stăcăm ca la Să nu ne scurci un oraș ca acesta, care a așa de frumos, iată acolo cea lor mai vinscât, un oraș foarte religios, foarte de și-a altă parte. Spuneți, iată o de zisul de Tinișoara, așa de Oragla. Unii afectați sunt bolnaviți de boli de oxigen. Pun niște ore, de zece, mai logic, stivițarea asta decât ore de alini. Să se ia să vină. Să pun, luăm măsuri. Să se ia ridicarea ridicare a autorizației cehilor statare. El, ca cum mi-a feat, am ni-aș fi în toată țara, care, în adevăr, distruge, mi oamenii. Se vincile sau gimnastica, yoga. În toată arhiva și literatura veche româneasă am presedat ca glada de aia am mănăscrise, nu încât să nici un cuvânt de Buddha sau Yoga, nu există. Din patru ani întoarce i am făcut iohinii, budiști, confucianii, satanii, toate ne-am modernizat. Deși încă-i într-o mafie, toate negoziul văzunarul când i am lăsat copiii să facă și gimnastică și practici satanii și, și satanii. Luați măsuri până în te-aș rând. Și întârșit, mai taze vorbă cu Dumnezeu si care cât mai sunt, cât mai trebuie, mai știu ce le-ai Să-i mai părinții, ce-i bun gimnastica yoga. Poate nu te ajunge gimnastica, preține, Viete, da, și pribuți, rețet, de gimnastica, dar prea ține, smetanile! Vrei te dai și nu știți că dată de yoga nu sunt toți tot toți sunt ortodoxi, tot nu sunt ortodox, botezați, prea să-ți concluzie. Nu știți că la yoga, în anumite cazuri, se face un zi sexual în public? Iată, asta e vorba. Nu mai putem răbdari noi. Dumneavoastră cum puteți fi răbdari? El ia din yoga, ca să poți să te cerți până sunt. Să te cerți și să Și să știți de ce. Dar e vorba cu mare duhon. care ei mai fac să vină monarhii cu românii. Domnul I. Ma sunt cei bătrâni. Poți să-ți dai zic bun la vârsta de 30 de ani, nu poți să fii duhon. Te temi să spui orice și oricum. Eu sper că a fost în legătură cu acestea cele mai importante lucruri. Am văzut să vă spun bără acesta. Așteptăm la un epos, acum, de demonizare și festivit. De festivit și demonizare. Fârșiturile sunt acestea de zi. Mulții de garovi de primul plan și pornografia. În curând aparțațile de destru cu intrarea toate liberă. Te vezi ce facem. Mă la ținerea fiește-a frumos care m Moldova sa asta, nu stați de degeaba. Nici cu parul, dar nici cu frica de pagat. Îl luăm, analizăm, ne întâlnim, ne rolăm și noi cu dumneavoastră, întâi presențul și organele directorii, nu iau o măsură, face în memoria până la unoratul Parlament al României, Or, ori fornitața aceea ne face îndreptate criitoare în provincia lui, în oratul lui. Să nu mai fie ziare pornografice aici, și de care eu v-am desfințit pe de ziare, zi, zi, toți vor muri, pe moarte necaznică sau de cancer sau de alte puncte de vreo, dacă nu vă pocăim până mai al vreme. Nu iertați nimănui să-ți facă vreo de o societate, de o ceară și sfânte, pe care, fiind sinosti și so noastră voți, și pe care te face iar mare sfântă de amintit permanent, au apărat-o pentru că, era, decât numai nu ortodox aici. Cu atâtea sedințe, o țară cu atâtea zic că ești, cu un popor încă blând, cu oameni care erau caliniști, alții România, asta nu-i mai dată. V-am găsit mai bun să ceva care nu zice, zic că nu mai românul. Ori, pentru păcatele noastre, zic românul, iubesc de o ortodox. Pentru păcatele noastre, avem putrămul acesta noi, ne ia apa la vază, avem guverne, pârguri, ateisti sau celelalte ateisti. Cu dezător, libertamiri, sauf a zic, pentru păcatele noastre. Să asumă răspunderea, și eu confecesc pentru păcatele noastre, și pentru aporturile care se facă în această stare, care sunează 40 și ceva de mii de copii, de este La Dar ține 475 de poliții care funcționează ca auzil ale morții, mășilării de copii, care funcționează în țară la noi. Popesia, plus al ultima vreme și cele, prin Au apărut și cate de ușite de copii privatizate, cate de deavolul Mai rău decât satanice de rog, vechii, nefertea, sau ușine, cum e zice dumneavoastră, sunt acei care fac case de destru, privatizate, case de omorâți sau ca case de deavolul lui. Eu îmi dai fac catea ceva de ușit, asta a făsat, v-am spus, timpul este mai îmbrăgăt să felicit cuvântul, și având un zucurad, avem făcutul de noi și Dumnezeu, este în inimii noastre, să vă stăm la dispoziție, nu vă dipărtați de Biserică. Biserica salvează Neamul, Biserica Registros Ortodoxia salvează România, nu președintele, nu guvernul, nu parlamentul, cu 101 una de acolo, care e care ne nepotrezat, care e potrezat jumătate, care e și privatizat. Nu văd, nu văd, până adevăr. Biserica văd, mai văd, Spunea cineva din Guvern, un om care tot îți face cruce, când mă care îți îmbun. Și părinte, părintele la fost în treaba la ta. Părinte, nu știți ce putere are biserică în țara seara. De ce nu-i folosiți așa cu De ce stăsesc părintele? Noi nu ne putem ne-o băgăti de dracu, de demon. Ca ne de pământ, tot Dumnezeu trebuie să ne apă. Părințe, stravați, țara prin biserică. Părințelor, străgați, răbniți, Veniți, noi să ne rugăm Dumneavoastră, nu stați, nu ni de lumea nimic, nici comerțul, nici visita, nici dolari, de oasean, nici rubrile, nici estecuturi. de este nu ni s Nu rugat de nimeni, nici nimeni, nimeni mai Dumnezeu, că e în biserică. Hai la biserică, fratelor! Duminica să nu mai pe să se în microfoane și afară. Uniți-vă, nu mai delegați pe de preoți, alăturați-vă lor, rugați-vă să mai bun. Să n cu vedea bine și crânt și voare. Preuții se vezi și buni ce vă-l face, mai buni, și să facă și minuști în rugăciuni. Dacă dumneavoastră v-a întâmplat cu credința, îi adățați și vă lăturați în nou și lor. Bun Dumnezeu să vă binecuvânteze în cele iertare, că a fost un el prea străios, ca prea îndrăznet, sau poate a fi toți soția a se de la un om muritor ca mine. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă îndreze.